A induló napok sohasem hiányoztak Nándornak. Ugyan ma kivételesen nem a saját két kerekűjét kellett gyógyítania, hanem Viktóriáját, de a meglepetés defekt nem tartozott a kedvencei közé. A lány megpróbálta elvenni a feladat dicsőségét, de erre csak azt a választ kapta, hogy a következő majd a tiéd. Miközben a kerék már a helyére került, megérkezett a kávé. Itt megállt a szerviz. A friss aromával megtelt előszobában épp alig fértek el, de a cukor és a kevés tej mellé még becsempésztek egy csókot is. – Misiék is kimennek ma – tette le a csészét a fiú, és a kulcsal húzott még néhányat a csavarokon. – Most már jó lesz. – Nem is említetted, hogy szerepelt a minap? – Jól, egyerül jól, de kinézem a srácból, hogy menni fog neki. – Ők voltak a magnaplázában, ugye? – Igen. Nem lett volna rossz egy nitraaginus palack, de valami keleti fájdalom csillapító megoldotta a dolgot. Tetszett. – Megvan mindenünk? – Igen, már végigfutottam a készletet. Ha ők ma a folyóparton meg a szigeten lesznek, mi menjünk a belvárosba, meg le egy kicsit délebbre. – Mi a véleményed? – indultak lefelé a lépcsőkön. – Te vagy a főnök. – A dél tetszik. A bejáratnál éppen takarító házmesterni nagy köszönésen lépett arrébb, hogy ne akadjon össze a felmosófa meg a kerékpárok hajtókarja, majd újra bevizezte a rongyot. Aranyosan nem kérdezett semmit. Hamar kiértek a szabadba. Kicsit borongósabb az idő, mint tegnap, de úgy gondolom csak a szél fog ma fújni. Az nem gond, hamarabb megszáradunk. Indultak ki a keresztutcából. Említettem neked a mini defit? Ja, hogy nálatok láttál valamit. Igen, csak még azt nem mondtad, hogy tegyünk szerte. Lassan gurultak. Egyenletes ritmusban tekerték a pedált. A mellettük elhaladó autók hangos kerülgették őket. Reggel volt, de az emberek többsége régen a munkahelyén tette a dolgát. A következő pillanatban Nándor hatalmas fékezéssel és némi csúszással oldalra billentette a biciklit, és alig tudott megállni, hogy ne ütközzön belevi ki. Egy keresztútról kirobbanó fehér kis autó Csikorgó kerekek társaságában hajtott át előttük, majd sebességet váltva és gáztadva sietősen távozott. – vagy? Persze, hogy szakadjon a nehézség ezekre. Ez egy dupla feketének is beillik most. – Vett néhány nagyobb lélegzetet Nándor, és intett, hogy menjenek tovább. – Szóval, ma úgy látom, nem adsz nekik több lapot. Csak azt tudnám, ha egy kamion lettem volna, mit szól hozzá. – De te itt egy szerencsétlen bringás vagy, akit nem kell figyelembe venni. Kélek ne húzd fel magad, örüljünk, hogy megúztuk, jó? – kérte a lány kedves mosolyjal a sisakja mögül, majd megelőzve a társát lekanyarodott. – Igazadva, megnyugszom. – Szóval, hogy szerezted meg a defit? – Ez bizonyult itt a lehető legjobb elterelő kérdésnek. – Minden működik, ha pénz van, és ez kellett volna sok helyre is. Nem csak a fenntartásra, mert az még egy darabig megy hobby szinten, de sok eszköz hiányzik még. Sponzort kell találnunk, meg olyan befektetőket, akik segíteni tudnak, és látják bennünk a fantáziát. Ha beindulunk, a mentőszolgálat nem tud segíteni? De csak attól félek, hogy nem fog. Amíg egy-egy új és baromira felszerelt autót alig kapnak meg, egy olyan szolgálatra, amire a diri is félszegen és bizalmatlanul néz, nem fognak áldozni. Én már azzal is kiegyeznék, ha néhány alapfelszerelést, és egyáltalán engedélyt adnak, hogy tegyük a dolgunkat. Hová lett a bizalmad? Jött a hideg kérdés. Az van, de nem nagyon érzem az előrelépést, és már a tiszt is látott minket, és hallott rólunk. De semmi. Tesszük a dolgunkat, amíg lehet. Nyugi, lesz eredménye. Igen, már a kocsizók között megy a duma rólunk. Ne, ne izgulj, benne a kórházban is hallani dolgokat. – Meglátod, ha lesz még egy-két sikeres esetünk, elindulhat a lavina. Csak bírjuk majd szuflával. Lámpához értek. Nándor kihasználta a kényszerpihenőt és ivott, majd bepillantott a mellette álló négy kerekübe. A nagy és vörös luxusautó sofőrje kigombolt zakóval és lazára engedett nyakkendővel ült, majd kisé oldalra fordult és kerek pupillákkal ásítózva szemlélte a mellette álló kerékpárosokat. Közben zöldre váltott a lámpa és a bringások, mire a kocsi feleszmélt, már két lámpahosszal előrébb jártak. Képzeld, vettem a múltkor headsetet a telefonomhoz, sokkal egyszerűbb dumálni tekerés közben vele, kezdte Nándor. Igen, te nem vonja el jobban a figyelmedet? Nem egyszerűbb megállni és úgy beszélni? Gyorsítja a haladást, ha nem kell nyomogatni a gombokat egy hívás fogadásakor. Persze a komolyabb telefonok már hangra is fogadnak hívást, az tuti. Viktória elmosolyogta magát, is, miután bekanyarodtak a sétáló utcába, a fiú mellé hajtott. Lassan kerülgették az embereket, akik hol a drága kirakatokat, hol őket figyelték kikerekedett szemekkel. Meséltem, hogy járt a barátnőm múltkor? Nem. Tudod, ő egy éve még dolgozott a kórházban, csak a párja megelégelte, hogy alig kap fizut, és úgy döntöttek váltani kell. Szóval azóta valóta váltóként ül egy kétszer-két méteres üvegkalitkában háromszor annyiért. – Na, egy szuper plázában volt a minap, és hallgatja, hogy a hangos bemondókban orvost keresnek a látogatók között, mert valaki rosszul lett a csemegerészen. – Jó, mi? De persze ezeken a helyeken nem működik elsősegély. – hogy nem? – kérdezett vissza a lány. – Jártam egy pár helyen már, míg mellékállást kerestem, és sok helyen nincs. Tiszta életveszély. – Hát persze, veszélyforrás adódik, de gondolom jogilag kisakkozzák, hogy megspórolhassák a dolgot. Megszólalt a telefon. Megálltak közben a lány ívott a kulacsából, majd letörölte az izzadságot a homlokáról. Igen, Nándor vagyok. – Itt szavó bajtás. Azt hiszem, most van az, hogy a maga szaksegítségére lenne szükség. Nándor arcán nagyon furcsa tekintet lett túl rá. Hirtelen azt sem tudta, mit is mondjon. Egyszerre örült, és ijedt meg egy telefontól. Érezte, amint az adrenalin szétáramlik erejébe, majd elégedett mosójjal tudatosította magában. Nyertek. Nem más telefonált, mint az első ember, aki elutasította a furcsa szolgálatot, a biciklisegységet. És most ő hívta, maga a vezető mentőtiszt. Hallgatom, Szabó bajtás, felett kellő hangon is, elképzelte, amint a másik kihúzza kezét a zsebéből. A nagyhegyen két turista leesett egy mélyedésbe, ahova nem tudunk autót küldeni. Az utak messze vannak, a helikopter pillanatnyilag vidékre mentett szívessel. Egyikőjük eszméletlen, a másiknak az elmondottak alapján eltört a lába. Ismervén a terveit, ez a terep magának való, és ami talán jól esik a fülének, biciklivel megközelíthető. Induljanak el, valahol a torony alatti részen történt a baj, a déli oldalon. A többit majd, ha ott vannak. Rendben, már is indulunk. Ja, és hívjon fel, hogy mi van a helyszínen. Mindenképpen. Köszönöm. Fejezte be a fiú, majd tárcsázott egy újabb számot. Viktória csak mosolygott, neki is mindent elárult a társa arca. Csaba, igazi feladatunk van! Na neki még már, kezdte modaragadni a betonhoz. Két turista a nagy hegyen, egyikük eszméletlen. Mi közelebb vagyunk, de gyertek ti is, a torony alatti utacska mentén van a helyszín. A többit majd ott. Tudod, az a nagy lejtős, ahol a múltkor nyomultunk. Megyünk! Miközben elindultak, ecsetelte a lánynak, hogy mi a helyzet, mire a csak annyit mondott. Na, nem megmondtam. Nem voltak messze, de addig egy igen nehéz hegyi terepet kellett megmászni a gépekkel. Rövid városi útjukról egy busz megálló után rögtön az erdőbe vették az irányt. A kicsi, ám igencsak kiárt ösvényen már jártak kerékpárral. Jó lehetett látni mások gumiának a nyomait. A fák között beszűrődő fény éppen annyira tette a környéket, hogy a nagy meleg nem érződött olyan erősen, de a szemnek elégnek bizonyult a világosság. Emelkezni kezdett. A hegy kezdte megmutatni, hogy nem olyan egyszerű feljutni a célig. Nagy kövek között hatalmas vízmosta árkokon huppantották át a gépeket, de nem volt szabad leszállni. – Messze lehetünk még? – kérdezett hátulról Viki, majd újból lépett a pedára. – Nem, ha kicsit feljebb nézel, már láthatod a tornyot. Fáradsz? – Nem annyira, csak menj. – Még mindig alig hiszem el, hogy a központ adott melót, sohasem gondoltam volna. Ha vigasztalak, ez csak a kezdet. Hidd el, hogy a diri is tud minden esetünkről már. Szerintem kezdik megérteni, hogy hol lenne a helyünk. Mit gondolsz? Mi lesz a folytatás? Nem tudom, de ne gondolj most erre. Ez egy olyan eset, ahol megint bizonyíthatunk. Részleteket mondott a mentő tiszt? Nem túl sokat. Gondolom, hogy hamar ott legyünk. Ezért hívtam Csabijékat is. Na meg azt, hogy a toronytól számítva déli oldal. A sebességfokozatok egyre csökkentek, lábaikban nőtt a fájdalom, de a hegy nem adta meg magát. Elágazások követték egymást, majd jött egy kis lejtő. Utána gyorsítani tudtak, a felszáradt, avartól zavaros és a szárazságtól kicserepesedett utacskán meg-megcsúsztak a gumik, de nem volt gond a korrigálással. Aztán újra emelkedő következett. Nándor kezdte attól félteni magukat, hogy elfáradnak és le kell szállni, de a feladat és a teljesítés úja elvonta figyelmét a testi gondjaiktól. Remélem jó oldalon vagyunk, mert ha nem, még egyszer ennyit kell megmásznunk. De szerencsénk van, nézd, ott vannak! A turista ösvény alatt néhány méterrel két ember feküdt. Egyik őjük a lábát fogta, a másik kis éarrébb nyakatekert helyzetben várta a segítséget. Típikus gyalogos sétálók voltak, melegítő és hátizsák, ahogy ez a nagy könyvben meg van írva. – Haló, itt a segítség, kitartás! – kiáltott le Viktória, majd miután magukhoz vették a felszereléseket, kisé le leereszkedtek oldalazva a sérültekhez. Még gyalogosan is elég volt lecsúszkálni a kliensekhez. – A nagy meredekségű esés miatt nagyon kellett oldalazniuk, nehogy ők is elveszítsék az egyensúlyukat. A kicsi, ám annál hegyesebb bokrok ágai éppen, hogy eltakarták a lent fekvőket. – Jó napot, elmondaná, mi történt? Mentősök vagyunk. A lány az eszméletlenhez lépett, letérdelt és vizsgálgatni kezdte. tapintott a középkorú férfinak, majd miután azt rendben találta, folytatta a többi életjellel. Megcsúsztam, ő megszegény próbált elkapni, aztán már csak azt vettem észre, hogy legurultunk ide. Maga szerint eltört a lábam. Mi van a férjemmel? Ugye él még? Ne aggódjon, a doktornő már kezelésbe vette a párját. Ez, amit csinálok, ez fáj? Nyomkodta végig a lábát a hölgynek Nándor, majd a kisé eltépődött nadrágot óvatosan, de határozott mozdulattal tovább szakította. – Nem, csak ha mozgatom, zsibban egy kicsit. Nándor megnyugodva vette tudomásul, hogy nincs törés, csak egy apró rándulás, amit felszíni horzsolás színezett érdekessé. Viktória hasonlóan vizsgálódott. A törések lehetőségét sorra végig tapogatta, kezdve a csigolyák zongorázásával jöttek a bordák, izületek. Kliense mély eszméletlenségben feküdt, de életjeleli stabilnak bizonyultak. – Nálad mi a helyzet? Itt semmi extra. Menjek? – kérdezett rá a fiú, de a következő pillanatban már oda is lépett. – Még nem végeztem. Törése nincs, légzés, keringés, stabilnak tűnik. Előkerült a vérnyomásmérő is, és amíg Nándor felcsatolta a manzsettát, a lány hallgatójával közelebb hajolt a sérülthöz. – Nem ébreszthető. Vár csak. Kisé alacsony a tenziója. Tedd meg, kérlek, hogy beteszel egy branút, megnézem a hasát. A fiú rövid fertőtlenítés után pillanatok alatt bevarázsolta a művénet, és mire Viki végzett a has betapinthatóságának vizsgálatával, már lassan csepegett is az acskóból az infúzió. Kemény, mint a kő, nem tetszik ez nekem. Közben megérkeztek csabályék is. Újabb csomagok a kézben, fürkésző tekintetek és a kérdés. Mit segítsünk? Érkeztek le ők is. – Még nem tudom. Talán lássátok el a sérülését, Sima steril fetőkötés. Aztán majd jövök. felelt Viktória, majd szólt Nándornak, hogy hívja a központot. Amint létrejött a vonal, elkérte a telefont. – Az egyik sérült jól van, ellátása a folyamatban. A másikhoz viszont több energia kell. Eszméletlen, valószínűleg belső vérzése van. Kezdte a mondókát a bemutatkozás után. – Rendben, közben elértük a helikopterünket, már tankolt és maguk felé tart. Van hely valahol leszállni? A lány körülnézett, majd újból beleszólt a telefonba. – Nem látok helyet, tiszta domboldal az egész környék. – Nem baj, megadtam a számukat a légi megbeszélik, mi legyen. Folytasság az ellátást! Peregtek a percek. Folyamatosan nézték, hogy alakul az eszméletlen sérült állapota. Senki nem beszélt, a dolgok némán folytak. Soha sem történt még ilyen velünk, rengeteget kirándulunk, a legnagyobb sérülése is csak egy borotvától való karcolás volt. Szomorodott el a hölgy, miközben csinos kiskötést kapott. Ez bárhol előfordulhat. Ugye nincs a férjének valami egyéb betegsége? Kérdezett vissza Viki, miközben fülével kémlet. Nem, drága doktornő, egészséges, mint a mak. Valószínű, hogy beüthette a fejét, bár nincs rajta sérülés, és gyanítom, hogy a hasa is megsérült. Tudtam, hogy baj van, mikor nem válaszolt. Messziről halk, majd egyre hangosabb erreg és hallatszott. A hegygerinc másik oldaláról feltűnt a fehér szürke hasú sudár helikopter. Farok szárnyán ott virított a mentőszolgálat címere, meg nagy kék betűkkel az azonosító száma. Nándor telefonja megcsőrent. A doktornőnek nem is kellett érte nyúlni, már adták is a kezébe. Igen, két sérült van. Egyikőjük igényli az elszállítást. Sajnos leszállóhely nincs. A kliens eszméletlen. Rendben, függőben felvesszük, vágta félbe a mondani valóját Vikinek a gépről az orvos. Mindketten tudták, hogy kevés lenne a kerozina teljes és széleskörű átadáshoz így, hogy a madár nem tud leszállni. A főrotor alatt félre csúszott az ajtó, majd kinyílt a csörlő. Egy piros zubbonyos, fehér sisakos emberke kapcsolódott a húzal végére, majd egy narancssárga csomaggal elindult a föld felé. A társaság kicsit hátrébb állt, hogy szabadon hagyják a bajtásnak a földre szállás helyét. Nagy volt a rotorszelep, a legközelebbi fák ágai, amik ugyan legalább tíz méternyire voltak, minden mindenfelé. Amint a mentőorvos földet ért, a kötelet visszahúzták a helikopterbe. Rövid készfogás, majd miközben odaléptek a sérülthöz, elkezdődött a lényegi esetismertetés is. – Az infúzión kívül kapott még valamit? kérdezett a sisakos, majd rövid vizsgálódás után kiterítette a sárga csomagot. Nem? Segítek becsomagolni a vákumba, lépett közelebb Nándor, és kezdte elegyengetni a segédeszközt. Hárman emelték be a férfi testét, majd egy vékony csövet illesztett a most már rangidős orvos a vákummatrac szelepére. A cső egy kék dobozkából indult, majd megkezdődhetett a levegő kiszivattyúzása, hogy a beemeléshez fixen legyen rögzítve a sérült. – Jó lesz, azt hiszem, elég feszes is tartani fog. – Megtennék, hogy még azt a csatot bekapcsolják? – Természetesen. – Így, Rendben, madár itt a föld, küld le a zsinort, szólt bele a hasábrádióban a légi orvosa. Megint hátrébe lépett a társaság. Amint a kötél földet ér, a csomópontos hevederek a helyükre kerültek. – Köszönöm a segítséget, hallottam már magukról, de be kell vallanom, sohasem gondoltam, hogy együtt fogunk dolgozni viszont pozitívak a benyomásai. A kliens a Johanna kórházba kerül. A kolléginál többet mi sem tudunk most tenni. Kíváncsi leszek mi a vége. További jó vonulást! Intett ki a sisakja mögül a szemeivel a doktor, majd elindult a nagy csomaggal felfelé. Lassú pörgésbe kezdett, de amint felért a géphez, a fenti bajtás beigazította az irányát, hogy be tudja emelni mindkettejüket a helikopterbe. Aztán becsokódott a tolóajtó, majd a gép orra kisé megdőlt, és elindultak. A gép laza körrel megkerülte a hegy tetején a tornyot, majd elhalkulva eltűnt a túloldalon. A többiek nagyokat sóhajtottak, majd Nándor újra tárcsázta a mentőközpontot. – Üdvözlöm, Szabóbajtárs! Nándor vagyok a biciklis egységből. A helikopter elindult a Johannába az eszméletlennel. A másik sérült el, elindulunk a toronyhoz. Ott fel tudja venni egy kocsi. Körülbelül tíz perc. – Rendben, küldöket szállított. Gratulálok Önöknek, fejezte be a mentőtiszt, és hallani lehetett, ahogy leteszi a telefont. Összenéztek. Öröm volt látható az arcukon. Mosolyogva pakolták el a zsákokba az eszközöket. Magácskát a toronytól egy kocsi viszi tovább a férje után. El tudunk sétálni, ugye? Persze, nem vészes a lábam. A férjem miatt aggódom. Mire maga a mentőbe ül, őt már elkezdik kell látni. Adja ide a hátizsákot, támaszkodjon a kollégákra. Csabi, add ide a gépedet, majd én tolom. Rendben, felelt a fiú, majd segített feljutni a hölgynek a meredek emelkedő naturista útra. A séta nem ment gyorsan, de már nem is siettek. Minden fáradtságuk elfelejtődött. Ez egy olyan eset volt, ami felülmúlta minden elképzelésüket. Úgy érzem, most igencsak bizonyítottunk, haladt elől Nándor. Jó volt, olyat tettünk le nekik az asztalra, hogy ettől talán megindul a fantáziájuk. Ha meg nem, – Akkor sincs baj, előttünk a város. Hidd el, fog jönni még a mi időm. Mosolygott Csaba is, és tovább segítette a hölgyet felfelé. Felírve már várta őket a kicsi fehér autó. A bajtársak elismerően bólogattak, az éteren keresztül szinte minden szolgálatban lévő mentős értesült a kerekesettség munkájáról. – Sziasztok, ugye ő lesz a beteg? – Igen, felszín és vannak, törése nincs. Ő is a Jóhannába megy. Adták át a hátizsákokat, és besegítették a nőt a mentőbe. – Most hogy vezessen be a menetlevére az átadást? – mosolygott az ápoló, majd Viktóriához fordul. – Írja azt az átvételi lovatban, hogy biciklis egység. én meg itt aláírom. – Nagyon köszönöm, hogy segítettek, sohasem hallottam még biciklis mentősökről, de valahol éreztem, amikor megláttam magukat, hogy segíteni fognak. Kicsit más szemmel nézek majd ezután a biciklisekre, mert önök jutnak majd eszembe. Köszönöm. Mindannyian mosolyogtak, majd miután a mentőautó elindult, hosszan néztek utána. Viki és Nándor összeölelkeztek, elcsattant egy csók is, majd mindenki kezet rázott a másikkal. Induljunk vissza a városba, hát még jut még mára valami feladat, javasolta Nándor, majd szinte egyszerre szálltak nyerekbe, és kezdtek el legurulni a járható úton a helyről. Néhány nappal később a reggel ugyanolyan komoran indult, mint szokott. Ismét négyen kezdtek el a város két különböző pontján, hát ha a több jelenlétből aznapra is akadt feladat. A napokkal ezelőtt történtek olyannyira beszéd témájuk lett, hogy nem is tudtak másra gondolni. Dándornak elismerő telefonbeszélgetése zajlott le a vezető mentőtisztel, a Viktóriához befutó mentősök valahonnan tudták, hogy ő volt a furcsa biciklis doktornő. Mindenki hallott valamilyen formában a hegyi segítésről. Csaba Nándor társaságában haladt az úton. Ma Viki az ifjú fiúval volt beosztva. Mindannyian tudták, hogy sokat tanulhat tőle akkor is, ha nincs egy feladat sem. Tudod, kezdte Csaba, valami megmozdult bennem. Tetszett ezelőtt is a meló, de amikor megláttam, ahogy elindul a helikopter... Hm. Bele tudtam volna szállni. Olyan igazi bevetés szaga lett az egésznek. Én utoljára akkor láttam ilyet, amikor még kezdőkoromban kivittek a reptérre, hogy lássuk is, milyen az ekürel. Micsoda? A helikoptermárkáját mondom. Nos, mákunkra akkor éppen esetet kapott, és láthattam felszárni. Megszólalt a bűvös dallam a telefonon. Lassítottak, majd Nándor vette a hívást. Itt Szabó bajtás. Üdvözlöm Nándor, lenne maguknak valami. Hallgatom. Sima a szülés, ráadásul a másod. Anny a gond, hogy a kivonuló eset defektet kapott. Oda néznének, amik kerítek egy másikat. Ja, és ma délután beugorhatna a terveivel, Kiborista magának a déli találkozót.